«Ач, сопляки, вже за гостем!» Незлобливо промовив той, що із шестопером. «Ваш згідсь і поганин, що не хреститься!» «Не вміємо!» – похмуро сказав Сивок. «Маємо своїх богів!» «Покажу тобі!» – підступив дружинник до нього і хопив за праву руку, щоб занести її для сотворіння хресного знамення. Але руку Сивока тягнула донизу тяжка дубова палиця, так що дружинник на силу міг її підсмикнути догори. Забувши про хрестіння, він хопився тепер за палицю, спробував висмикнути її з руки Сивока і аж крекнув. «Чудово, силий отрок!» – сказав і відштовхнув Сивока. «Іди собі поганче!» Лучук огинці прослизнувся поза Сивоком, Зажепотів до нього, гамуючи нервовий сміх. Знав би той нестелепа, як стріляю. Поцілив би йому крізь вічко в його кольчуги прямо в пупа. Гі-гі! Суворо сказав Сивоок, бо вже вступали вони в Київ. Коли ж казати правду, то не вони вступали в Київ, а Київ наступав на них спадав своїх пагорбів, приголомшував, знестямлював. Диво брало, як могло вміститися на такому скупому клапті землі стільки будівель, стільки люду, стільки руху, гуку, клекотняви. Хтось кудись йшов, квапився, а хто й просто собі стояв, дивляючись на божий світ. Рипіли вози, іржали коні на торжищі, дзвінко спліскувалося в глибокій колодязі вода із переповнених відер, пахло стружкою і димом, цюкали сокири, мудрували над каменем зждителі, Роїлися повсюди од люду торгуючого, будівничого, гулящого, роботящого, ось чим обсідав Київ своїх прибульців. Сивок просувався вперед, мов сновида, не відчував вимощеної дерев'яними кругляками вулиці під ногами, не бачив ні просторих дворів з білими дерев'яними будівлями, ні великих і маленьких дерев'яних церков, що штрикали ламаними пальцями своїх хрестів у неазори весняного неба, ні княжого кам'яного терема, що стояв над самим краєм Київської гори, моби хотів виловити своїми штудерними віконечками усі вітри з Дисни Дніпра. Хлопцеві перед очима, застилаючи весь світ, стояло тільки одне. Кам'яне громад'я, рожево-сіре, розлоги і струнке водночас неохопне у своїй великості так ніби зібрало воно в себе весь камінь руської землі, а водночас легко летюче, мов, засвічена сонцем хмара. Гостре колись каміння зляглося тут загладжено, подекуди зненацька розступалося, творячи химерні віконці прозорі, а то вигиналося потужними луками схожими на вічно застиглі хвилі, підняті над землею дивними силами. І над цим злагідненим, летючим, мов спів, каменем кругло вивищувалися чотири менші, і п'ята найбільша, і найвище чарівні шапки покрівлі. І на кожній з них плавав у золотому озері неба схожий на квітку хрест. І всі п'ять хрестів запліталися в рухоме колосяєва, і не було в них ні кострубатості, ані чорноти, ані ляку. Так, диваючи у раптові свої засліпліності, сивок наштовхнувся на якогось чоловік і став з ніяковим посміхом, проводячи по очах долонею. «Біснувати єси!» – закричав чоловік, і лише тоді сивок повернувся на тверду землю, і побачив коло себе білявого бородатого чоловіка в на грудях корзні і розхристені, так, що видно було спітнілі, порослі світлим волоссям груди сорочці, А звідки? З знайомих обдирканих портах і стоптаних личаках, теж чомусь ні знайомих. Тоді глянув ще й побачив в'язку хмизу, що лежала колоні у чоловіка, нос Став перепочити. Хотіли на вас христа покласти? Жваво підсмікуючи бородою догори, спитав чоловік. А ти що бачив? Поцікаєвся Лочук. Чому б мав не бачити? Як же? А ось так. Чоловік швидко зігнувся, прибравши знову положення, як смізом на спині, і глянув на хлопців знизу, крізь, Проковку ніг. Лицей минулилося кров'ю, очі сколамутнішили. Головми по небу ходите. закричав, не знімаючи положення, чоловік, а на ногах у вас земля. Нащо таке витворюєш? засміявся Лучук. А любо мені так, чоловік. Розігнувся, знов підсмикнув бородою. Багато люду пливе до Києва, і всі його. Бачить однаково, а ніхто як я. Сивок здавався зовсім байдуже сприйняв хмезоносові витребеньки, був заклопотаний іншим. Що то? спитав глухо, вказуючи самими очима на величезну кам'яну споруду, що вразили його безмірно. То? хмезонос навіть не глянув туди. Церква Богородиці. «А що то, Богородиця?» – втрутився Лучук. «Та, що народила Бога. Звалася Діва Марія. Та вона не вища за Бога. Бог бо найвищий і всемогутніший. Йому поклоняємося, а Богородиця – тільки церкви. І в Корсуні, де наш князь Володимир хрестився церква Богородиці, і в самому царграді Граді скрізь найбільші. А ставили їх гречини, тож люд тягав камінь з землі Древлянської, а майстри грецькі зиждали і зсередини прикрасили іконами, хрестами, сосудами, що їх взяв князь Володимир з Корсуня, а ще красотою невимовлено. Та ти все тут знаєш, вигукнув лучук. А нащо хми стягнеш до города? Хіба тут деревини мало? Дурень єси, незлобливо засміявся хмизонос, не бачивши, несу. А несу дідові кіптілому хворостище вибрані. Із сорока кущів по сорок прутів, є пруд зелений, а є сірий. А той чорний, а той червоний, і білий, і жовтий є. Є такий, як змія, а є в лусті, наче риба. І деревина в одному крихка, а в другому масляна, а в третьому камінна, а в четвертому і дим неоднаковий від кожного, і пах теж неоднаковий. І дід киптілий, робить копчинину, для самого князя, і для бояр та воєвод і мені грішному, як принесу йому хворостище, піднесе копчинини. А я собі піду на торг та візьму пива та меду. «Чому ж сам не коптиш м'яса, коли знаєш усі хитрощі?» допитувався Лучук, у якого раз заблищали очі, він уже уявив собі спілку з кмезоносом, брався вже постачати йому дичину, а той би, аби тільки викопчував її на своїх сорока димах. А ще треба сорок трав сухих, а в них стебло неоднакове і квітка, а в одних смола світла і пахуча, а в других темна, а в третіх – самий Божий Дух – Хизувався він своїм знанням перед дикуватими забродами. І пахне тоді копчинина так, що чутно і за п'ять покинень стріли. Питаємо ж, чого сам не коптиш, – встряв у їхню розмову і сивок, не відриваючи тим часом погляду від церкви Богородиці. А ліньки блаженно зітхнув хмезоост то я собі тихенько назбирав хворостище та приніс його до города, а по дорозі надивувався, як люди ходять головами по небу, а ногами грузнуть важкі землі. Та тоді віддам дідеві киптілому хворостище, та маю шмат копчанині, і п'ю пиво, і мед з'який на торгу, аж поки весь світ піде колом, колом, колом, і вже, ну, розрізниш, де земля, а де небо, де город, а де пуща, де церква, а де ідоли. Ну ж, бо піддай, зненацька штовхнув він у плече сиво ока, понесу, бо вже пора. Ходімо до діда киптілого, то матимемо по шматку водженини, а що такої не поїсте ніде, як у Києві, то вже вам моє слово. Ні. «Ми он туди», – піддаючи йому в'язку, – сказав сивок. «Церкву подивимося, бо ніколи такого не бачили. Дивно є дуже». «Не побачите такого ніде», – згодився хмізонос, позираючи на хлопців крізь кроковку своїх широко розставлених нід і обтріпаних портах, і стоптаних до решти личаках, «а я на торгу буду». Він почалапкав у бік між двома дворами, місячи жовту глинясту багнюку, а хлопці опинилися в скаженому вировинні бабиного торжка, де Лучук відразу роззявив ворота і ладен був щороку заклякати від подиву. Але СВО куперто тягів туди, де над високою дерев'яною градою потужно вигналися кам'яні луки небаченої церкви. Щоправда, і він не зміг опертися спокусі і став, щоб поглянути на чудернацьких мідних коней, що мчали за огради з-під самої церковної стіни, величезні, розвихрені, дико прекрасні коні, запряжені в легкий повіз на двох височених колесах, на вузькій перекладині повозу стояв могутній голий, також мідний чоловік з віночком круглих листків навколо чола. А поряд, намагаючись дістати рукою повозу, біг ще один мідний і голий, але зі змученим, перекриленим від знемоги обличчям, і сім'язана його тілі були напружені до краю, в той час, як у того, що стояв на повозі, тіло лагідно круглилося випуклостями, вилискувало від спокійної краси. «Бог і служка, а може князь і раб?» – подумав собі Сивоок, якому трохи моторошно стало від широкогрудих мідних коней, що, здавалося, летіли просто на хлопців, щоб потоптати цих малих, небажаних прихідців у найбільший город князівської слави і сили». А над оградою, випливаючи з зарожевого громаддя церкви, солодко розтікаючись у тугому повітрі, полинуло густе бом. І до нього причаївся дзвін, вищий, у голосі, і срібністю в барві, телень. І вже вони злилися разом, і полетіли над Києвом весело і невтримно урочисто спігуче «Бом-телень! Бом-телень!» І вдарилися мідних коней і мідних ідолів, і ще дужче загучало міддю, ще ясніше і закличніше, і тоді сивок побів уздовж огради, не опускаючи руки Лучука, бо кортіло йому, чим дуж опинитися там, звідки линули дзвони, де народжувалися ці дивні звуки, від яких церква, здавалося, зіймається зараз землі і тихо полине в голубу безвість. Вони побігли до оріт з високими дерев'яними стовпами. Ворота валом болили люди. Ніхто не охороняв цього входу, хоч здавалося б ось саме де треба ставити найпільнішу сторожу – а над воротами, між високими стовпами, на міцних чотирикутних брусах, заховані від негоди під дерев'яним гарно різбаним навісом, тихо похитувалися два дзвони з темної міді. Один більший, другий трохи менший. Дивилися вниз на людей широкими розтрубами, у яких калаталися важкі залізні язики. калаталися моби самі собою, ніхто, не зауважував тонких білих вірьовок, що тяглися від язиків кудись униз, Ніхто не думав про те, що хтось там десь посмикує за ці вірьовки. Надто чистим і незвичайним було все, що творилося високо в горі. тихе похитування ярої міді, голубий спокій неба, темне калатання несамовитих язиків і солодкі голоси самодзвонних дзвонів. Люди знімали шапки. Сивок і Лучук теж здерли з голови свої на хляпці і позасовували їх до міхів. Усі хрестилися, тицяючи складеними пучкою пальцями правої руки в чоло, в живіт, в праве і ліве плече. Але хлопці не вміли цього робити, та й не відали навіщо. За воротами на рівні, як стіл площі, стояла церква Богородиці. Хоч була зовсім близько і нічим не закрита, здавалося тепер не такою великою, легко охоплювалася оком, було в ній так багато іграшкового, що видавалося, простягни руку і піднімеш усю з споруду на долоні. Може вони, замість наблизитися до церкви, щас віддалялися від неї, і тепер вона тільки мріє перед ними? Сивок, не думаючи, як тільки ступив за ворота, став лічити кроки, навмисне ставлячи ноги якомога ширше. Налічив сорок, церква так само стояла відкрита для очей зі всіх боків, зберігала свою легкість і цяцькованість. Він лічив далі. Вже знов дійшов до двадцяти, і аж тоді церква, мов би, стрибнула до гори і постримуніла до самого неба. Так що відразу треба було задирати голову, щоб побачити найвищий крес на ній, а там розкочилася вона і в боки. Розкрилися кам'яними крилами ширше, ширше, ширше, і коли він дійшов у лікові ще раз до сорока, були вони вже коло входу це чудо. Двері були високі і широкі, різьблений камінь прикрашав їх боку і зверху. Сивок задивився на хитру різьбу і не бачив каліт і старців, що обстали вхід. Не бачив простягнених благаючих долонь, звернутих до нього, не бачив перекошених стражданням облич, сліпих очей, Кровоточних ран зловісних виразок, не бачив брудного лахміття, крізь яке світилися ребра, не чув смороду. Зате лучук усе бачив і чув, крутився між браками й каліками. Йому було шкода їх водночас був злий на них, бо колись сам гнив у таких лахманах, сам був ще худіший за оті ходячі кістяки, сам готов був простягати руку але ж вирвався на волю. А хто їх поприв'язував тут, коло цих високих дверей? Чи вже тут такий мед і такий розкоші? До церкви лучика не впустили. Вже коло самих дверей чіпка чи ясь рука потягла його назад, і в оба вуха відразу сичливо зашепотіли. Куди поганцю до святого храму оружний? Сивок, видно, Сховав свою ламако під корзно, бо його ніхто не притримав, і він, переступивши високий кам'яний поріг, знайшов там цілковито новий для себе нежданий негаданий світ. Запахущий дим сизий, як соколове крило, обгортав його звідусіль. Золоті поморги свічок кликали кудись у незвідані глибини. Високі стіни вишнево. Розступалися ширше і ширше, безмежно розступалися усі з вишневому моросі, відкриваючи то похмурі личчя невідомих богів, то туго заплетені візерунки жовтого, білого, яскраво лазурного, полишаючи в самій середині високі стовпи з дорогого каменю, за якими в зорюних розсипищах, палаючих свічей і голубому, тремтливому, Світлові, що струміло крізь вікна прозори, Простягала до свого ока своє немовля Божа Мати Вся розпіваних барвах, Вся близько і сяйві. Звеніло, гучало, співало все навкругих. Вишнево розступалися Всизуне зореність високі стіни. На незліченних променях миготливий свічок линули до хлопцевих очей розпівані барви матері, що спородила колись Бога, і Він теж полинув разом з ними, і враз вирвався з цього світу самодзвонних дзвонів, кадильного диму, невидимого співу і хитрих малювань, і опинився в днях свого дитинства, осяних червоністю родимого горна, заквічених барвами, що спливали з пальців діда родима, і лягали не на глинні сосуди, не на добрих і веселих скудельних богів, творених старим, а на дитячу душу і недитяче серце. Моби незріма сила підняла його над усіма людьми, що виповнювали простори храму над прибраними в золоті шати священниками, над співом і казанням на честь Бога, що, явивши колись хлопцеві свою жорстокість, тепер вражав благоліпністю, над словами мовленими і протиємними, Він не знав, де він і хто він, забув про все на світі, хотілося плакати, як давно колись на темному шляху але плакати вже не від лякою безнадії, а від захвату тим буйно дивним світом барв, який він носив у собі та не знав про це, а відкрив тільки нині, тільки тут, в сізовишневих безмежних співаючого сейливого храму. Задкуючи він вийшов з церкви, заплющився від яскравості блакитного київського дня не хотів розгублювати від найдених багатство, міцно притискував схрещені руки до грудей, так ніби там зібралися в нього всі барви, щедро надаровані колись малому дідом родимом, і вихоплені тепер сивооком із вишневого святилища, зібрані поміж проморгами свічок, похмурим світінням очей святих, тугими візерунками стін і стовпів буйновищами звуків, у яких спліталися високомовні молитви, самодзвонні дзвони і розпіване гучання всього довкола. Ломако свою притискаєш?» – гукнув Сивокові Лучук, торсаючи товариша за плече, бо той, як визадкував церкви, то став собі серед калік і старців і не виявляв видимої охоти заговорити першим. Сливок не похвалився тим, що бачив, стояв ще й досі в своїй захопленості, жив у світі дитинства і відчував, що тільки там справжнє його життя. І знов до хотілося плакати, але навколо яснів день. Його оточували люди, присутність яких він відчував, хоча і не розрізняв їх до ладу. Два жорстокі роки мандрів разом з Лучуком привчили його до вміння дотримувати зовнішніх позорів. Для своїх 14 чи 15 літ він виглядав набагато мужнішим, а тільки в душі лишався дитиною. Його серце було пронизане барвами, але ніхто цього не повинен знати. Однаково ніхто не збагне і не повірить». «Мені сказали, оружним не можна», – правив своє Лучук з видимою образою в голосі. І лише тепер Сивок нарешті почав повертатися на землю. Виразно побачив калік із старців, єродивих і біснуватих, побачив ображне личко свого товариша. Йому жалко стало лучика. Захотілось, щоб і він відчув те саме, що він сам. Сивок по Змовницькому відвів побратима трохи вбік, далі крикняви і штовханини запропонував. «Дай, потримаю луки стріли, а ти піди подивися». «Не хочу», – мовив Лучук. «Справді, поглянь», – наполягав Сивок. «Диво велике там. Ніде в світі такого не побачиш? Ге? Та кинь ти свою церкву!» Відвертаючись від входу, який здалеку ще більше вабив своєю таємничістю, закричав Лучук, «Ходімо ліпше на торг, аби ж і ти побував там у середині!» – мріливо мовив сивок. «За досить і одного з нас!» – уперто Лучук. «А мені кортить на торг, їсти хочу і пити. А коли хочеш, то іще раз піди в церкву. А я потримую твою ламаку». Щоб не носив її під корзном, важка ж дали б мовчки пішов до воріт, Над якими видзвонювали бідні дзвони. Від розмови сам розгойдувався, Мов дзвони, боявся ще разом з пустими словами Витруситься йому серце все те, Що так неждано негадано прилинуло. Тому без спротиву волював бажання Лучукови вони прийшли під надворітніми дзвонами, протоптаною безліччю ніг тропою, пробралися понад ограй до того місця, де летіли споза неї мідні коні і звернули на головний київський – Бабин Торжок. Тіснява крик київський ржані репіння вазів, погуки озброєних верхівців, клекотнєва різних голосів і різних мов, Гелготання і куткудакання птиці, кувікання свиней, дзенькіт і бренькіт, цокотіння і бубаніння, лайка і свист, тупотнєва і вереск, виспіви і гусильне годіння, запахи скори меду, заморські пахощі і запаморочливий дух свіжої смажинини, несамовите різнобарв'я землі, вод, і дебрів, проклятьба і лестощі, погрози, і благальність, вихваляння і зневіра, а над усім брехні, обдурювання, крутійство. На тобі, Боже, що мені негоже, як не я тебе, то ти мене. Та хлопці ще були занадто недосвідчені і мало терті серед хитрого людського родського, щоб осягнути всю багатоманітність торгу і проникнути в його найглибші основи. Їх закрутило, завертіло, їх ухопило нестримними течіями. Вони теж роззявали роти, відріщали очі, мацали пальцями, нюхали, пробували, куштували торгувалися, їх теж штовхали, смикали, турляли, запрошували і проганяли, і вони відчували себе то многовжладцями, готовими купити все, що бачать очі, то нещасними лісовиками, яким ніхто не поступиться подай шматком хліба. Вони чули про київський торг, ще не будучи тут, були приготовані на все, але не на таке. Вони то задихалися від нестерпної тісняви, від випарі морського брудного одягу, від солодкуватого пахтіння спітнілих тіл, то їм хотілося зануритися ще глибше в дике людське нуртовище. І вони кидалися туди стрімголов, як у воду, і на силу потім вибиралися на волю, відпирхуючись і відморгуючись. Їх носило по торгу туди-сюди, хрест-навхрест – і в свавільній трудисюдності кружляло так, що несила вже було розібрати де одесную, а де ошую. Старослов'янізми одесную праворуч, ошую ліворуч відповідно називалися руки десниця права, шуйця ліва. І так несамовичі, в несамовичій блуканині опинилися вони коло візків покритих стемнілими від негоди будами і возів відкритих старих і нових ще зовсім коли яких порядкували жваві медовари й пивовари виймали чопи з нових та нових бочонків підстеляли ковші й чаші під тугі струмені трунку, підносили питво з юмрленням довкола Торговчанам міло ховали за плату міцні шкіряні міхи або в дерев'яні скрині під собою – а навкруги чорніли відкриті роти, зблискували білі зуби, Вмочувалися в густі меди чорні, Руді, русяві бороди й вуса, Текло по бородах, Попадало в роти і не попадало в роти, І світ тут ішов у круговерть, Світ тут був веселий, безжурний, Добрий і щедрий. «А ну, мож!» – гукнув хтось до хлопців, Як тільки їх затягло до веселого кола. «Медо вони самі не щулися, як опинилися перед хвизоносом, що тримав обіруч великого дерев'яного ковша, повного зленкуватого густого трунку. Плавав у ньому вусом і бородою, пускав бульки, відривався на мить, щоб гукнути щось веселе і дурнувати, знову припадав. «Пиво дай отрокам!» – гукнув він комусь коло бочок і той хтось миттю всунув обом до рук по доброму кухлю просяного пива. Ахмезонос однією рукою розгорнув свій міг, показав шмат копчанини, надлуплений хлібець підморгнув, беріть, мовляв. Лучокові не треба було повторювати припрошень. Він дістав ножа, відкабетував два кусені копчанини, дав один сивоокові, а другий мерщій вчепився зубами, потім відпив Добряче ковток пива засміявся, крутнувся від вдоволення. «А добре ж яке!» Сивок мовчки їв м'ясо, попивав обережно з кухля. Знову й у стала церква Богородиці. Він знову був серед вишневого муруку, в світінні барв його рідної землі, його нетмареного дитинства. «Де були?» – кричав хвизонос, Хоч стояв поряд. У церкві прохарамаркав лучук. Сивок усе бачив, і бідних коней з двома ідолами голими бачили, і дзвони. Скажи, сивок. Сивок мовчки жував копчанину. Не було тут нічого ближче підсунувся до них безонос. Він витербуса і бороду. Обличчя йому знов набрало хитрого виразу, як тоді, коли воріт, веселе сп'яніння відразу геть зникло. Як був я такий малий, як ви, а може трохи і більший, або ж і менший, хто ж то знає, який ви є? То не було в Києві церков. а на тім бугрі, що тепер дерев'яна церква Василія Святого, бо князь Володимир, прийнявши хрест, взяв собі імення Василій, як у ромейського імператора то там, коли стояли наші боги, перун ціли з дерева, привезеного з діброви під Дніпровської, а голова йому срібна, а вуз золотий, і ще були хорс, Дажбог, стрибог, симаргл і мокош. Поклонялися їм кияни, плясання і співання творили, зело несли до богів, наїдки, питва вельми, і справляли Учти великі на бугрі коло богів, тоді було велике об'їдання і обпивання. І може і наші боги наїдалися та напивалися ще більше за нас, бо то веселі були боги, а все ж що мудрі. Ну, а в якесь там літо пішов князь Володимир на Ядвігів і побачив їх і прийшов з дружиною до Києва і були великі веселищі і поклоніння Богам нашим. І люди зійшлося видимо-невидимо, і всі були такі, як оце я тепер і ви. А мені було може стільки, як вам літа, може менше, а то й більше, бо і ви бач, один малий та миршевий, а другий, як молодий тур, хіба тут розбереш? І почали пірувати, і пити, і їсти, і Богам нашим давали. А тепер де ти стоїть буцеркового родиці, був тоді двір великий, варяга Федора. Купці до нього приїздили з і із далеких східних країн. Багатий був вельми варяг. Наживався в Києві двір, вибудував коло княжого терема, збирав хутра, срібло, золото, викухав в синах красного лицем і дужого та вілотілого. Молилися вони своєму Богові, ніхто їх не чіпав, бо люд у нас добрий, а як побачив Гаря Федір наше поклоніння Богам, та нашу учту, та наші веселощі, та став із сином коловоріт, та взялися в боки, та почали глузувати та насміхатися. Кому треба творити, перед ким поклоняєтеся? Поганини дурні та обпиті». Несуть же боги на древо, днес є, а наутро зогниє. Даєте їм їдво і питво, а вони ж не їдять. Говорите до них, а вони не чують. Ждете від них мови, а вони ж не мовлять. Бо суть роблені руками в дереві, а Бог єдиний на світі. Йому ж бо поклоняються греки і варяги» а хто не поклоняється нашому Богові, той дикий, поганин і варвар. «Ану ж, бо помовчте, варяженьки!» покричали наші вої. «У вас Бог свій, а в нас свій, і не дамо їх нікому. А ті собі й далі глузувати та кепкувати і лаяти наших богів за те, що вони дерев'яні німі. А всіх нас обжираємо, та опивали ми дражнити. Тоді не стерпіли наші, А що люду було тьма тьмуща, І весь пагорб з богами нашими обсіли, А коло княжого терема, І коло дворів і на торгу, Та й коло варягового двору теж. то й кинулися всі, як були, Хто заоружжя, а хто і так, Голіруч, і розмітали весь двір варягові а той і далі насміхався. Тільки вилізли сину на невисоку вежу дерев'яну на дубових стовпах, та взяли мечі варязки двосічні і стали припрошувати, чи хто є охоче, щоб піднявся до них та скуштував їхнього дарунка. І хвалилися, що їхній Бог найсильніший і не дасть ці волосу з їхньої голови впасти, а наші Боги то просто тьфу. Тоді наскочило ще більше люду, і підрубали вмить стовпи під вежею, і завалилося, і впали Варя Федір і своїм сином Іваном униз, а там їх ждали і списи, і мечі, і рогатини, і вбили їх, і сліду не позаставили, бо не смійся з люду і з його поклоніння. «А самі тепер поклоняєтесь грецькому богові», – сказав сивок. – «не всі». Хитро прискалив око Хмезонос. «Бо як зволів князь повалити всіх наших кумирів, порубати їх і попалити, а Перуна прив'язати до кінського хвоста і волокти вниз до ручея, а потім кинути в Дніпро, то хто і рубав та палив, хто й волік Перуна та кидав його в Дніпро? А багато людей стояло та плакало і бігли уздовж Дніпра і кричали – Випливай, видибувай. А як хрестився князь і бояри, а потім похрестив князь своїх дванадцять синів, то як і я не похрестилися, бо думали так, якби то було щось недобре, то князь і бояри не прийняли б. А князь прийняв Христа, як пішов на грецький город Корсун. Багатий вельми пишний город, і не міг його взяти князь ні приступом, і тоді, кажуть, помолився нашим богам і сказав, що як упаде перед ним Корсунь, то прийме він віру християнську. І, мовляв, Корсунянин нас та пустив до князя стрілу, а на тій стрілі написав, «Де треба копати, щоб не пустити воду в город?» І князь повелів копати, і найшли труби водяні, і перекопали їх, і Корсунь упав». І вивіз князь Корсуня попів і настаса Корсунянина, і коней мідних, і двох ідолів голих, і багато срібла, золота, церковних сосудів, і дзвони, і паволоки, а сам хрестився в Корсуні в церкві Богородиці, тому і у Києві повелів вибудувати церкву Богородиці, і на тому самому місці, де стояв колись двір варяга Федора, що насміхався з наших богів. Людже знає, що князь прийняв нову віру не через Глядбу, а через жону. Дуже бо захотілося йому пошлюбити сестру ромейського імператора Василя, а імператор сказав, що поганинаві сестри не дасть, а дасть тільки тоді, як князь прийме хрест, як прийняла його баба княгиня Ольга. Хто ж то знає, чого княгиня прийняла чужого бога, а про князя то відомо всім, бо не він у похоті до жінок, ненаситний блуді, волить приводити до себе мужніх жон і дівиць, розтляє і наложниць має у Вильгороді триста, і в Білгороді триста, і в сільці Берестему двіста, і сини всі його не від одної жони, а так, від Варягині і від Грекині, яку забрав Побитому по братові Рополку, і від чехині, а що князь. Хмезонос озирнувся, схилився до хлопців, перейшов на шепіт. Старий став і ослаб тепер, церкви велить ставити, камінь добувати твердий, як алмаз, щоб іскру давав, як агат. Краса велика, сказав сиок, зітхаючи. Але нудний бог вельми, скривився. Хмизонос і сорбнув свого ковша. Аж не виріться, що така краса, повторив своє сивоок. А копчинина в тебе смашна, виплюмкав масно лучук. Ще ніколи не пробував такої. То дід киптілий для князя коптить на моїх травах і моєму хворостищі. Але не празднує дід князового бога тож. «Треба, щоб їсти і пити, отоді Бог, а тут самий спіл та ліпота, нудно!» «Отак і мені вигукнув Лучук, а йому...» Він тиснув рукою, який тримав недогризок копчинини на свого ока. йому «Єму ліпота потрібна!» «Він спущі квітку носив, мало не пропав через ту квітку!» «А хто ведмедя вбив?» Зиркнув на нього з-під лоба свого ока. «Ну ти...» «Але ж квітка? А хто другого ведмедя вбив?» – знову поспитав сивок. «Якби я спіткав, то і я б убив. Саме окове медеві можу стрелити. Хутра хто добував? Ось візьму й подарую нашому другові бобричу шкуру». Він поліз у свій міг, довго перебирав там пальцями, вимитнув темно буре із сивим остом хутра, Тріпнув ним проти сонця, подав Хмезоносові. На! Сивов, щоб не відставати від товариша, і собі кинув два коштовні хутра. «Бочонок меду!» – закричав Хмезонос. «Не умерли наші боги! Бочонок меду на всіх!» Збіглися всіх, хто ще тримався на ногах, хто ще не втратив здатності чути і розуміти. Але Хмезонос... Розіпхав усіх, гордо виступив на середину урочисто голосив. На змах, хто хоче, ставай туди. Хто вклякне після третього ковша, битий буде всіма, ліпше не берись. Нужмо. Пропхалося відразу кілька здоровил. Потім долучився до них чеверногий чоловік. Під'їхало п'ятеро верхівців, і найтовстіший коштовні зброї і при чандалях, мовчки зліз коня, став першим серед охочих до змагання, гарикнув на медовара. «Дай не промочити в горлі!» А коли той налив йому великого срібного ковша і подав черевань, вихлиптав метрима потужними ковтками, визверівся на медовара. «Не знаєш хіба, що одним не промочують?» Довольнився потому, як висушив три ковші, повернувся до своїх супротивників, оглянув їх недовірливо. Навсидьки чи навстойки? спитав. Хмезонос підскочив йому під руку, Тгеордо випнув груди, як я схочу. Пити навчись потім всяк дурень, може, недбало відтрутив його червень і розпорядився Навсидьки. Бо стоячий чує невтримку, і хіба кидає пити, або і зовсім утікає. А вже як сидить, то не втече. Почнемо. А то холодно. Не гріє цей мед. Хіба нема ліпшого на торгу? А скуштуй сього твоя велебність. Вже стояв коло нього медовар із новим ковшем. Хіба що скуштувати надув черевень товсті щоки, між якими плавали десь у глибині блакитні озеречка очей. Бо скільки літ на білому світі прожив, а ще й не випив те нічого, саме куштування та лизгання. Чимось нагадував цей червень давнього недруга сивоокового, ситника, хіба ще більший і товщий був. Та не лисніло потом в нього личча, та голос був несолодкувато-вкрадливий як настояний мед, а грізний, жирно-зневажливий, забіяцький. «Хто це?» – крадькома поспитав він хмізоноса. «Купець наш Какора гордо відповів той, серед іноземних гостей, може, один наш за те ж який ходить і до Чех, і до Угрів, і до самого царграда, не боїться нічого на світі, а вже п'є». Купець осушив ковша, крекнув, витер вуса, пожбурив медоварові великого шкіряного гамана. «Закупаю весь мед, бо добрий вельми і сп'янливий. Наливаю всім, та почнемо». Медовар виповнив ковші, став подавати, починаючи із купця. Всі мерщі поприсмоктувалися до петва. Тільки один – вірлоокий губатий чолов'яга – в засмальцованому корзні – Підперезаний оривком, скривившись, тримав ківш в одній руці і не пив. «Чом не п'єш?» – переводячи віддих після меду, гримнув купець. «А я не звик хлебтати по собачому, то встелезним басюрою пробутів той. Мені вже як пити, то щоб круглоточна чаша дерев'яна, та щоб утій кулаком вільно провернув. Ото по мені». «Маєш чашу?» – спитав купець Медовара. У того, мабуть, було навіть пташине молоко. Він миттю дістав з буди, щорніло від довгого споживання дерев'яну круглу чашу, в якій, здавалося, верлокому містився б не те, що кулак, а й ціла голова. Наточив меду, подав витребенькуватому пияку. Той хопив чашу обіруч, припав до неї, як віл до калюжі, а пити прихитрявся досить дивним робом, так що чаша заступала йому обличчя, очі ж, наче розбіглися в боки, і вибалушено блищали з поза дерев'яного дна, і виходило пика з чорного старого дерева, а на ній живі бульки. Поки дерев'яно морди доковтував свою пайку, медовар підніс решті ще по ковшу і все було випито швидко і хвацько. Різнилися всі пияки тільки зовні, тільки одягом, та ще тим, як велися по випиттю ковша. Один хукав складеними у дудоч губами вгору до неба, другий пучками розбирав по волосинці замоклі медові вуса, третій поляпав себе по череву. Чеберногий чоловік з ріденьким волосечком на голові, чудернацька зім'ята шапочка впала йому від першого надмірно прихиляння голови, слиняво роззявляв рота і повними сліз очима дивився на медовара, мов би гадав, чи подасть то ще, чи піднесе. Лише купець після кожного ковша видавав свого потужного тіла розумієте ті звуки схожі, то на жареб'яче іржанье, то на риканні дикого звіра, то коротко верегочував чи то від вдоволення, чи просто щоб чимось вирізнятися серед мовчазної братії, а вийшло так, що то він тільки роздимав собі груди, готуючись до більшого, бо після третього ковша раптом ревнув до своїх змогонів. А що? Будемо піти чи ще й похвалятися? Чи поніміли? А чи язики в медові позагрузали? «Будемо похвалятися, будемо!» – тонко вискнув чеверногий чоловік і засміявся дивно і жалюгідно, мов би, похлинувся водою. «Прш! Пит'я люблю!» – закричав купець. «А ще жон вельми! Пит'ї можуть день і ніч, і два дні, і десять днів бути!» А з жонами і того більше. А до князя нашого далеко тобі, кольнув хмизонос, який теж не відставав від товариства і посмикував медок, посмокуючи та поахкуючи. Ти? здивовано глянув на нього купець. Хто є такий, що мене? Та чи знаєш ти, що в мене жони скрізь і на Русі, і в Польщі, і в Чехії, і в Угрів? І в Царіграді, і в армії, і печенігів. Хто з вас спробував печенігську жону? Га, ніхто. Тож би воно. Жена тверда, силу має мужську, з лука стріляє і джидою б'є без промаху, а сама гаряча. Гух! Жену треба вміти взяти. Вона не любить зайців. На неї треба туром іти. Гух! Гух! Він уткнувся в киш, з чого скористався той, що сидів перший праворуч від купця, миттю поставив киш на землю, щоб вивільнити руки, і чудернацьке, єкаючи, закриктав, «Як ходили ми з князем на Єтвігів, то князь мене і просить, покажи воєм зеленим, як ти б'єш своїм списом, а я йому». Є, коли все, намагався показати руками, і як він йшов з князем Нятвігів, і як князь його покликав, і як казав, виходило ще чудніше від цього безладного, дурнуватого вимахування довгими руками. А є йому, значить, не кажу, кажу, а покажу сперву князю, а воїм тож покажу. Да побіжу на Єтвігів, «Да як нанежу на, на списа одного і другого і третього дев'ять єтвігів на один спис і держу його, як княжий прапорець, а по тому, значить, молодому воєві забирає його спис, а йому даю свій з дев'ятью єтвігами і кажу, не кажу, а показую, що ти держу спис з дев'ятьма єтвігами, як я держав, а є ще по колю іще нанизав. Скільки? крикнув купець, скільки ти там нанизав? Однаково менше, ніж я жон мав, бо жони. Але тут чеверногий шольгідний чоловік, видно, вирішив, що спів і його час трутитися похваляння. Він махнув ковшем і, перебиваючи купця, заплямкав. Так він ото мене хотів, а я його. Прс! Починав зсередини, певно, продовжуючи йому тільки відомий перебіг якоїсь пригоди, ніхто не міг збагнути, про що йдеться. Та ніхто й не прагнув того, кволого плямкання чоловічкового. І не чутно було, хіба що сивок, який стояв зовсім поряд, гаразд розбирав. А я його тоді, а він мене тільки, а я його. Прс! Сить! гаркнув купець. Коли я говорю про жон, усі повинні мовчати, як води в рот, жони бо, яких у тебе більше, аніж у князя Володимира, підкинув знову хмізонос, але купець не зачепився за кольку, позбув тручання хмізоносови неувагою, голосно сьорбнув свого ковша, а його місце похвалянні відразу виповнив новий пияк. Оберемкувати чолов'яха задягнутий недбало, однак досить коштовно, з великим ножем на поясі, прикрашеному сріблом, сріблом вже прикрашені і піхви для ножа були, а рукоять ножа гарно здобилася різьбленням. Мечу дома полишив, відкахикуючись, мовив оберемкувати. а то показав, що можу, а можу, так дикові голову відтяти не розмахуючись, а Турові за одним замахом. Впущу йду самим мечем, іншої зброї не потребую, і коня не треба, самий меч, а мечем тридцятилітні дуби стинаю. Отак, раз і вже. А я не так люблю пити, як закусювати, озвався за своєї дерев'яної личини верлооки, Смажно посмоктуючи мед. Володів дивним умінням не тільки Вибуркувати за чаші своїми очиськами, Але ще й говорити, як пив. Оце біціле озеро випив, аби тільки закусувати. І що б м'ясо? Люблю м'ясо. Хто любить жону, хто запеченіга йде, А я люблю м'ясо. Хоч би і цілого дика засмажли, Вконав би його А ти сидиш Коло чоловіка Бачиш його муку А сам маєш у міху Копчинину і помавкуєш Він на Простягнув руку до хмезоноса Викрутив у його бік своє Несамовите око Хмезонос відкинув його руку Адзузький викрикнув Таким світлим голосом Моби і не пивши нічого Не роздявляй губу на чужу чужинину і зарубленину. Верлоки захлипнувся медом, мерщий відірвав чашу від розквасистих губ. «Жалко тобі», – сказав мало не гребуючи. «А він мене хотів, а я його прус», – тягнув своїй тим часом слинівий чоловічок. «Для друзів тільки має ковчинину від діда киптілого», – задрикувато вигукнув хмизанос. «А дід киптілий, готовизну м'ясну робить для самого князя та для мене, бо без мене ні руш, ге?» «Ну, продай», – сказав верлоки, – «бо без закуски не можу. М'ясо чую ще тоді, як воно у дебрі бігає. Вельми м'ясо люблю. А в тебе ж такий пах з міха. Нащо б мав продавати, коли й сам поїм, та ще мої братове?» «Он, який бачив, він показав на себе ока і лучука, але верло оки і головою не вирухнув у їхній бік. «Проміняєш маточек», – конючий він далі, знов закриваючись чашею і вже подаючи голос за неї. «Хочеш? На хреста зміняю». Розстебнув однією рукою корзну, пусти поміж пальцями, зависли на тонкій шворці хрестик з дерева воскового відтінку». За морського дерева хрест, за теля виміняв, Грачинові ціли теля віддав, нащо що віддавав, ліше б з'їв теля своє. Солонини наробив, і мав би оце чим закусити, Глузував Хвизонос. А він мене, а я його, прс! Чоловічок востаннє виболькотав свою розповідь, Що не мала ні початку, ні кінця, схилив голову на плече, випустив із безвільних руків ж, пустив слину з розкритого рота. «Скиз, Божий, прикрашатель!» – закричав хмізонос. «Одного нема! А ну хто ще?» Сивок якому теж крутилися в голові і в очах, хоч випить тільки два ковшики меду і добре заїв його хмізоносовою копчаниною. Спершу не збагнув значення викрику Хмизоносового. Що ти мовив? поспитав він новознайденого товариша, надаючи недбальство голосові, хоч самому чомусь дуже залежали на тому, що саме відкаже йому хмизонос. Про того? тицьнув той пальцем на чоловічка, що й геть розкис і вже заліг на лівий бік. І здавалося, умер від страшного мору, який судомлює всі члени, викривляє лице Князів умілись найбільший усі церкви князів здобив Тридцять і дві церкви вже Вихитрює богів і чудеса всілякі, А пити вони йому не помагають Кволі, боги, ге Сивок не повірив, як то чи може бути таке, щоб оце жалюгідне чоловісько мало що спільне з тим дивним світом, у якому він тільки-но був і з якого відчував тепер виразно, вже ніколи не зможе видобутися? Коли ще добиралися з Лучуком до Києва, то уявлявся Сивоковий цей город не таким, як насправді вийшло. Саме слово «Київ» чомусь мало для хлопця бару червону як щити, князівські дружини, ще вперше почути воно яріло червінню над зеленістю землі, а ще дужче над білими снігами тихих зим. Тепер знав, що Київ – це і не білі боярські доми, і не гостроверхі церкви з дерева потемнілого і восково чистого, і не хрести чорні, а чи золоті, і не камені Терими, сірі, червоними, наличниковими вікон. І не зелена трава захисних валів, і не жовта глибина пагорбів, і несріблясті піски Дніпра і Почайни.